ما شئت يا ربيكم انت اللئيم والمعين انت المعين ما شئت يا ربيكم انت اللئيم والمعين انت المعين ما أنت المهيب والمعين أنت المعين إن الخلاف كلها بعظيم جهودك تستعين أنت المعين وحسبها بيدك يا رب المعين أنت المهيمن والمعين أنت المعين لولا كما كانت ولا أرزقها أبدا تكون أوجدتها وكفلتها فالكل يا ربي أمين أنت المهيب والمعين أنت المعين متعذر بالرزم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال سبحانه وتعالى بعد أذو بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله nakon zahvali uzviše nam Allah subhanahu ta'ala i salavat na poslanika sallallahu alaihi wa sallam na početku molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovo naš dolazik na naše druženje uprišit našu knjigu dobrih dijela i da ovo nađemo na sudnjem danu kao dokaz za nas a ne protiv nas onega subhanahu wa ta'ala da uprišiti nama naši roditeljima našim bližnjima i svim muslimanima i muslimankama morim da su Hanna da pomogni i zaštiti muslimane gdje god da su. Amen, rodina. Neki su već možda imali priliku da a, pročitaju ili saznaju večerašnju temu a, Tema je, znači, možda malo generan način, ona iskače iz onog našeg uvoda na kolosijeka. Međutim, pomen je veoma interesantna i za jednog muslimana i muslimak nema potrebe da se o tome govori. A to je tema vezana za samopouzdanje, pa ćemo mi, ako ja Bog, da u ukratko spomenuti kako... Na to gleda naša vjera, kako to savjetuju strušnjaci, psiholozi i tako dalje. Zbog toga što je nešto što nam treba u svakodnijenom životu. E, mi smo svi imali priliku vjerovatno da čitamo razna istraživanja i studije i ono što je praksa pokazala a to je da čovjek posjeduje ogromnu snagu u sebi da je čovjek jedna veoma jaka mašina da je čovjek jedan potencijal koji do dana današnjeg nije u potpunosti istražen samo ako uzmemo anatomiju ljudskog tijela znamo koliko su pojedini sitni organi tako skladno uređeni, stvoreni i uvijezani da to nešto što je na čemu zastaje e, ljudski mozak, nauka čudejići se sve muta. Kao što čovjek postoji, posjede taj fizički potencijal. Čovjek isto tako, uporedo, posjeduje i potencijal onaj koji nije vidljiv golim okom. To je taj psihički potencijal. Isto kad mi kad govorimo jel, o čovjeku kao biću, Nama je jasno po vjernicima da je čovjek stvoren iz dva osnovna elementa. Da se čovjek sastoji iz tijela i sastoji iz duše. I mi čitajući, izučavajući, i učeći o čovjeku kroz Kur'an Sunnet, mi možemo da vidimo da vjera nije zapostavila ni jednu ni drugu stranu. I da nas svjera uči kako da vodimo brigu i o svojome tijelu i kako da vodimo brigu o svojoj duši. I znamo da je život tijela duša. E tako istinska snaga koju čovjek posjeduje nije snaga tijela, nego to je snaga njegove psihije iz koje... I dolazi, znači onaj pokretač naših aktivnosti u životu. I koja nas koja nam na jedan način pomjera limit naše sposobnosti, izdržljivosti naših mogućnosti. Mi tad i uježbali svoje tijelo. Mora da postoji unutarnja volja za to. To je opet nešto što je unutar čovjek. Znači, kreći od njegove volje, koja je opet, tažem, unutar. Pa tek onda se sprovodi u praksu i čovjek to počinje šta praktično da radi. Nauka je dokazala da čovjek umišlja ljuči bolesti. Vremenom obojio te bolesti. U istini i fizički oboli. Ako je čovjek u stanju da psihom našteti svome tijelu, u stanju je isto tako da ujača svoje tijelu. I zato mi znamo, uzimo jedan jednostavan primjer. Primjer posta. Mi kad čisto puta, jel tako, e, razgovaramo s ljudima koji su možda naše radne kolege, naši, e, naše komšije, poznanici. Ramazan, ljetnim danima, dani izrazito dug, e, visoke temperature, obaveza, puno. I mi kad dođemo u kontakt s ljudima koji ne praktikuju post, često puta njihov komentarimo Ima onih koji kažu divim se kako uspije vaš to. onih koji će možda i prokomentaciti da je neko ko danas posti malo jel falimo nešto u glavi. Nebitno. Ali mi se koncentrušimo na onih koji kažu ja se divim čovjeku koji uspije da izvrši dužnost posta i radi sve svoje stiže i svoje obaveze koje radi radio i priravza. Divi se djetetu, a mi znamo da je sad ovim zadnjim mjesecima, znači zadnjim uh, godinama. Imali smo priliku da vidimo da u Ramazanu djeca koji su drugi razlog osnovne škole. Postoji cijeli Ramazan. Pasi, drugi razlog osnovne škole to je danas sedam godina. Znači, sedam godina. Nalazimo djete koji posti od sedam godina. I nalazimo mladića i djevojku koji su u vrhnutcu svoje mladosti od 30. i nekoj godini koji kažu da ne mogu da izdrži post. 7 godina, 30 godina. Zdravi, mladi, aki. Dobro, kad nam ljudi kažu kako ti uspjevaš, šta najčešće naš odmor bude Kaže, sve je ovdje, ključ je tu. ovde ako uključiš, organizam izdrži. Ovdje ako istučiš, onda se nemaši. Mi sami time dokazujemo, naravno, ta volja, potiče i ta snaja, volja psihi, psihičkog našeg snaja, potiče naravno našeg imana. Jer kako učenjaci Ahlesuneta definišu iman? Definišu ga kao objeđenja koje nosiš u sebi, riječi koje izgovaraš, kojima potvrđuju šehadet kojima izgovaraš, i dijela koja ratiš. Sve to ima. sve usko povezano. Zašto je islam zabranio neke stvari koji nisu same posebi štetne? Pogled. Zabranjeni pogled. Jel pogled je sam posebi problem? Jel li štetno? Ne, ne ti ni jedno i drugoj strani sam pogled da njega sad analiziramo. Ali zašto on zabranjen? Zabranjen zato što je to prvi korap kao... obično kako se sve to završi kaže vidio sam pa sam o tome razmišljao pa sam vam telefon, sastanak i to ide tako Znači sve ima svoju vezu, a sve kad se opit, na sve kad se vratimo, potiči odavljeno. I zato, pripremi Jakobog, da je jedna odlična knjiga, ja molim Allaho da lakša da što prije izađe, pa šta vam pati, šija Salman Laudi, ga govori o ovim stvarima i... Na tako jedan jednostavan sukobit naših prikazuje čovjeka, njegovo razmišljanje i rješenja za određene situacije. I zato govor, govorite o tim stvarima, изуčavati ih i te kako ima mjesto u životnom smislanu. I, I mi kad se vratimo na kuranski tekstove, na hadise Alausi, Mustafa Ismailov sa, da? Mi ćemo viditi sve te stvari koje ima danas nauka govoriti. Kad kaže ma Lao pa Sanikaris ratu odgori od odbojio generaciju. I on je posanici potvorio teretan kon. Lizaletero. Podgojio pa generaciju. Il su kopali kanal. Ne, paista nemojte da pogrešite da je to nešto negativno. Ne napratite održava tjelesnu kondiciju vježbati je pozitivno mi to znamo da je to upahovao na stvaru Islama. Nego govori od čeka je poslani kada je i salato o salam krenuo. Znači to, taj imanski odgoj je stvari popravljanje onog što je umutar čovjeka. Ne popravljanje njegove njegovog fizičkog izgleda, frezure i zubi. Nego ono što je umutar a sve kasnije snaga koja je unutar čovjeka se manifestuje naravno u njegovom tijelu i u njegovoj i njegovom štini. Zašto govoriti o ovim stvarima? Govoriti zato što mi najčešće. Šta nam se dešava? Dešava nam se često puta, mi čujemo, kako je neko se razočarao sve ljude zato što ga je iznevjerio jedan čovjek odustao od Dove zato što iz kojeg razloga? Zato što je vidio može da mu se jedna nije primila. A i ne zna da mu se, da mu se primila to. Jer mi znamo da Dova ima svoje podove. Nisu svi podavi da se ispuni ono što se tražio. To jedan, jedna od tri stvari. Druga je da te Allah zbog tije dove ne ispuniti ono što se traži, ali te sačuvamo sibeta, koji te trebao uzadesiti. I treća stvar, ostaviti tu dovu za sudnji dan. Znači, ne znaš ti, Ja i ti, ne možemo sveti koja je naša dova primljena koja nije. Ako se nije ispunilo ono što smo tražili, to ne znači da dova nije nije primljena. Naravno, često puta se razočaramo, u mnogije stvari nismo uspjeli... U, u, u, u, u šta ja znam, da upišem jedan fakultet, da, da položimo jedan ispit i onda sve bacam u vodu, nisam uspio da nađem taj, taj posao, nisam, šta ja znam, uspio možda da oženim tu i tu djevojku ili da se uda za tog i tog momka i onda sve to pada u, u vodu. Sve propada u vodu. Naravno to je ne pogrešno, pogrešno razmišljanje. Na samom početku, pasite, mi kad govorimo o ovoj stvari, Govorim, braću, iz jednog razloga, ova pravila, možemo mi primijeniti na naš, ako možemo, hajde napravimo, pošto je danas to malo razdvaja, ali eto da kažemo, naš, taj imanski dio života. A iz ono je čisto dunjaločki. Mi znamo da je i dunjaločki, krat za dunjaločki pripreman zahire. Jer tiče za sve ono što si na dunjavu poradio, za svoje potrebe, ako si iskreno ima Allaha i ne isi krši Allaha granica, da ćeš i zato imati nagradu. Koliko god vremena potrošio. Čak Allah poslani se nam kaže ko izađe da zaradi jel, i, i, i uh, ispuni obaveze prema svojoj poradze, da i na Allahovom putu sve da se ne vrati. Znači, to nije mala stvar. Jel, ali eto, danas je to malo mi ono, razumijemo se kad kažemo onaj čisto je imanski dio ili ili ovaj ovosvjetski ovosvjetska strana života govorimo o uspjehu jer muslimanu interesu da bude uspješni na jednom i na drugom svijetu poslanje kada u, u, u, u Kur'anu kad se govori o ljudima spominje se da je Allah čovjeka postojao kao holefa namjesnici namjesnici šta je namjesnik je li namisnik onaj koji sluša ili onaj koji upravlja? Poslani kada kad je na Hendeku kopao, Hendek obećavao je vlast imperija. Ne obećavao nešto? Malo. velku vlast, imperija. Opet namisništvo, opet pravljanje reda, opet ustrojstvo na ovoj zemlji. Jer ljudi koji nosi Vrijednosti ove vjere islama su najpreće da uspostavljaju red da oni upravljaju stvari i to nam treba uvijek biti jasno mi smo, kako se kaže to su nam prisnjali i nemuslimani neki od su rekli čak na ovom dunjalku ne priliči nikom da budu lidari vođe osim muslimanima nikom drugom, jer oni jedino zaslužuju a mi, htjeli ili ne htjeli mi smo lidari vođe na ovom dunjalku od toga povijec ne možemo Jermi nosimo emanet koji je, koji su odvela i nebo i zemlja i svi su odbili mi smo ju uzeli. Mi sti med matos lideri. Prihvatili ili ne prihvatili, složili se ne složile tako je. Sama stvar u tome da li ćemo mi to ozbiljno shvatiti, izvršiti ono što je što je na nama ili učestvovati. O sad imamo na umu ili učestvovati u ispunjavanju tije vakze. Možda ja nisam direktno sposoban za nešto, ali mogu biti jedna stepenica u tom nizu da se ispuni taj emanet koji je ostavljen ovom umetu. Kad govorimo o uspijelu, naravno, jedna, jedan, jedan od uslova uspija čovjek, naravno, i o čemu govorimo je samo pouzdanje. Sigurno imajte uvijek novu. Da je siguran put kad ne odustajanje. To je siguran put da ne uspiješ. U to nema sudan. Ako odustaneš, znači ti se halale sa uspije. Jer imam uvijek na umu da na ovom svijetu Allah je ostavio zakon koji ako ispuni bilo ko, bio vjernik ili nevjernik, doće do one stvari koji su vezane za ovaj svijet. Postavio pravila. Ako hoćeš bogatstvo svijeta moraš da proliješ znoje. Moraš da se usposobiš i da radiš. I da daješ svoj maksimum. Da nije tako zašto bi, zašto Allah je podario bogatstva ne muslimanu? Zašto je Allah dao bogatstva onima koji ga nikad u životu nisu spomenuli i umrijeće, nikad ga ne spomenuti nijeće? Zašto je dao onima koji bogatstva koriste da izmiješaju način kako da griješe prema njemu? Zato što je Allah ostavio pravila na ovom svijetu. Koji ih ispuni, dobit će od ono što što je time zaslužio. Za Ahiret je nešto drugo. Ahiret je nešto drugo. Zato kažu, ima opšta Allahova milost za sve njegove robovi. Zato nahrani nevjernika i napoji nahrani životine, biljke i sve, to je njegovja opšta milost. Ima posebna milost koju je Allah ostavio samo za vjernike. Samo za nje. I naravno, kad govorimo o hirate, to je nešto nešto drugo. Naravno, kad kaže šta je seom to je ubeđenje svoje sposobnosti, znači volju, inteligenciju, unutrašnju snagu i tako dalje. Vidite sad, recimo, neki od kuranskih ajeta el-hadisa. riječi, kad su vjernike prve generacije, kad su ih Nedan način kada se među njima širio strah od nevijedničke uvijske koja dolazio. Ovo su riječi Ibrahima alaihi selam. Dovolja nam je Allah i divan on zašto. Sad, kad malo analiziramo vjernih koji se oslanja na Allah, koji moli Allah, koji traže da Allah Ima osnovi da bude razočarno. Ima osnovi da ne bude ja. Ima osnovi da sumnjam. A na drugoj strani vidimo nekog ko ustani i ne spomine Allaha i ne misli na njega. Ni tu ime njega radi. Ima opet snagu da ustraje u onome što hoće. Dalje. Kako posanikali selam i vjernika, kaže kao primjer nježne stavljike od uslijeva, vjetar je povije. ali se ona šta? Ponovo vrati. Ona se ponovo vrati. Ladi si kući kaže ko znemiri mog roba ja mu objavljim rat subhanama zar treba čovjeku veća snaga od njegovo gospodare zar mu treba veća motivacija od njegovo Allah direktno obećava zašto u vli vliju evlija iskren rob Allahov iskren Allahov rob iskren vjerni predanjem Allah obećao zaštitu. I onda mi opet osjećamo neku slabost, razočaranost, gubitak volje i tako dalje. Ovo su neke odlike samopouzdanih osoba. Kad govorimo sad sa jedne, jel, onaj oni analize naučne kaže to su odvažne, ne bojiti se da dostojanstveno žive, nisu ograničeni, komunikativni, prihvataju. Vidite, sve su ovo stvari koje mi nalazimo, znači kod nas uvijed, odvažni su. Vi se svijete prvi generacija, svijeti se Omera radi Allah. Kad zamislimo, kad se spomeni Omera, našto mislimo? Kako, kako Omer sad izgleda kad čitamo njegovim? Čovjek koji je lako vodu, ili čovjek koji je smio svakom da pogleda u oči. Dalje, ne boje se izazova. Ima li nešto prečime čime su vas havi, zastavi, glavu? Nisu ograničeni. Znači, nisu sebi, nisu, ni, ne gledaju usko stvari u životu. Komunikativi. Mi znamo o komunikaciji kad govorimo šta sve, kako nas sve islam uči, od onog osmija pa nadaljom. Lijepog odnosa, sadaka je lijepa riječ. Prihvataju rizik. Mi znamo da u šariatu čak i ekonomiji je osnova da kad ulaziš u posao, da, da moraš prihvatiti rizik. Nema zaštićene strane kao što danas banka. Banka neće rizika prihvatiti. U islamu, u šariatu nije tako. Ulaziš, prihvataš ili da zaradiš, pa da bude sretan ili da izgubiš. Znači, rizik postoji. I tako je su stvari u, u životu. U, usavršavaju svoje znanje i vještine. Znači, poslanik ali i sallat sallam je moli Allaha, nemoj mi blagoslovi dano koji ne naučim nešto. Šta je to danas? Danas to nazivaju usavršavanje napredkove omiljeni, neovisni u životu. Koliko je danas ljudi koji zbog sitnijih stvari, zbog šta ja znam, oni platili nečeg drugog, su spremni da sve pogazi, da oprinu liđa, najboljim prijateljim, da izgubuje rodbinu itd. I naravno spremni su da priznaju svoje nedostatke. Ovo je suprotno. Znači, ne voli izazove, ne imaju poštovanja, nisu samostalni, pesimisti, plašljivi, skloni samo da kritikuju, mi to danas vidimo da uglavnom u našoj sredini ljudi kritikuju. Uglavnom, i sve je crno, sve ne valja. U sredini, mi danas živimo u društvu, naravno, u društvu živimo stanje, stanje kako je, ovaj, nije stanje koje daje dobre signale, međutim, jesmo nikada ne zira zašto, ali isto u ovom, ovom društvu, gdje jedni kopaju po kontenerima, imamo na desetine milionera Nisu svi lokal, ne može reći. Nisu svi prevaranti. Troku nasat. Nisu oni svi, ima ljudi koji su često tu zaraditi i koji se bori. I koji su možda aktivni i vredni i više rade juče i, i školuju se sa ogromnim bogatstvom nego oni koji jedva preživljaju kaj je kraj iz kraja danas, evo danas uzmite vi koliko ste puta na internetu imali priliku da pročitat informaciju da, da čovjeku daje dnevnicu od 40-50 maraka ne može da nađe rad. Ja to redovno čitam. Zašto? A mi danas kažemo naše društvo, polovina društva ispod onog prosjeka siromaštva. Znači onog žeštva siromaštva. Zašto? Znači treba se zapitati. neki simptomi. Nezadovoljstvo strah za budućnost tak. Mi strahujemo, vidite danas malo kad, kad neki stvari sagledavamo sa sa ove islamske strane. Nama je jasno da je Allah da, da, da je osvišteni Allah subhanahu ta'ala Čovjeku propisao četiri stvari prije nego što je došao na ovaj svijet. Propisao mu četiri stvari prije nego što je došao. Jedna od te četiri stvari je njegova nafaka. Oko čega danas najviše ljudi vode rat? Upravo ok Mrze se, smatraju da će neko uzeti njegovo. Varaju se, podvalju jednim drugima i tako Naravno, kako jačiti svom pouzdanju? E, mi često puta kad želimo nešto da uradimo u životu, šta nam prvo nam pa Ona najgora slika koja može se desiti. Ja ako nešto kažem, možda će se svi zasmijeti. I onda mi se odvažimo, iznesemo svoje mišlje, i onda li ljudi, e vidi, stvarno, to je rješenje za našu situaciju. A mi možda razmišljali, reko možda se sad svi zasmijeti. Zato što onaj negativni šeitanski glas koji često puta djeluje na nas, on nam predstavlja ono najgoriju sliku koja će se desiti. Neće štiti uspjeti. Najgorije što se ne me... I kasnije, koliko puta smo se uvjerili sami na svojim primima da su stvari desilo veoma dobro i pozitivno po nas. I najna kraju, ako nešto pokušamo pa nam ne uspije, ne znači da je to zlo za nas. Koliko sam se putao u životu uvjerili, si nam se nešto. Evo jedna situacija. Koliko je ljudi bilo ljuto zbog toga što mu je leto zakasnije otišao avion. I onda čuje avion ja, sletio i slupo se svi izginio. se tako osjeća nesretno? Ko ima imao od njega sletnije nam osjeća? Koliko je recimo puta, ne, nije nam uspilo nešto i kada se isposla stvar da je to bilo loše po da je Allah nasačuvao u tom trenutku od tog belaja koji nas je mogao zadesiti. Širiti optimizam, voleti sebe, druge družice naravno ono što je osnova kod vijednika, znači ono što, što uvijek imamo na umu kad govorimo o unim stvarima, jeste doval Allahus Hvala. Allah je taj koji je stanju da se promijeni. Koliko smo mi puta pokucali na mnoga vrata, tražujući da nam neko po, pomogni. I niko se nije odazvao. I onda na kraju skontali da trebamo dignuti ruke u puti doba. A onaj, ko upravlja svima njima, prvo na njegova da smo pokucali. Preskučili smo osnov. onoga koji ustaje da se promijeni. Vidite, vi To ja ponavljam, i uvijek ponavljam, najbolji su primjeri iz naše svakodnevnice. Koliki je postatak ljudi ovdje u našoj sredini? Naši ljudi koji na svaki dan vidi, koji bi nas najradije vidjeli pod zemljom. Koji nam, da se oni pitaju, ne bi dali gutlja i vode da se napijemo. Samo zbog toga što držimo do vjerujemo. To I pored svih takvih nastajanja i pritisaka, mi danas, hvala Allah, imamo u našoj sredini dosta vraći muslimana koji ne poživi, ili je pozoračio. Imaju bolje stanove i kuće i auto od mnogih drugih. I opet čuvaju svoju vjeru. A da se pitaju mnogi, oni ne bih poznuli. Znači, ne možeš zabranati nešto ako Allah dozvoli. Odgojni hadis Allah, ikali, salat, salam, koji pući ashabu, znaj da ljudi džini od prvog do posljednjeg. I ljudi džini od prvog do posljednjeg. Pokušaju da ti naštete. Ne mogu ti našteti, onog što je Allah dozvoli. I kad bi ljudi džini od prvog do posljednjeg, Danas kažu, na svijetu ima oko 7 milijardi. Koliko je bilo do danas? I koliko će im biti do da sudniju do danas? Svi! Pa iđi mi. Da ti donesu korist, neće ti donet korist već od onog što? Šta je Allah? Naravno, gledajmo da je iz griješnika izbacimo riječi, ne mogu, neću. Ne zaboravimo da je na fakat Allahom rukama. Na nama je da mi uložimo maksimum. Na nama. Naša obaveza je da mi radimo onoliko koliko znamo i umijemo. Međutim, Allahom rukama i niko ne može uzeti ono što je Allah tebi odredio. Koliko god prijetili i koliko je bilo ljudi. Prije par mjeseci sam imao priliku ne znamo na jednom od dve, dve portala, možda ste čitali, slučaj siste muslimanke ovdje u Bosnu, koja kaže godinama sam držala do 5-2 krat, ali nisam nosila hijad. I kaže bila sam zvijesna jel da tim lažim sebi. I onda jednom odluči kaže dosta i više hoću, da nosim onako kako je moj gospodar naredio da smo I naravno, šta je posljedica toga? Mlada, obrazovana djevojka koja je imala fin posu obično kako se to ovo se završi? Hidžab, knjižica u ruke, kuć. To se imao Ali je rekla, ja ne odustajim. Šta god da se desi, desi. Dobila je otkaz i naravno nije stala, uzila je svoje papire i gdje god je bila prilika da kukuriši na posao kukurisala i kaže u trenutku kad je pisala taj tekst. Imam kaže sad nekoliko ponuda za poslu. Sve i jedna ponuda je bolja i plaćenija od onog posla koji sam radila. Nekoliko ponuda, ni više jedna. Ali naravno, ona nije izgubila snagu. Ono, ono o čemu mi govorimo, nije stala, nije se predala. Koliko mi vidimo ljudi, koliko vidimo ljudi, koji su iskušani time što im je Allah uzeo dio tijela, ali su uspjeli da postignu u životu više nego nego neki, nego neki drugi. I naravno uvijek zaklatimo da smo gubitnici sto posto ako ne pokušamo. Ako pokušamo, pa ne uspijemo, nismo gubitnici. Koliko se puta deso, radili smo nešto, pokušavali, pokušavali, pokušavali dođemo u neki posao, pokušavali nešto da uradimo. Pa nismo uspjeli, ali smo stekli poznanstvo. Dobili prijatelja, naučili nešto novo. Znači nismo izgubili. 100%. Možda smo izgubili 90, 80, 50, ali nismo 100%. Ali kad ne pokušamo, znajmo da smo izgubili 100%. Uvijek gradimo pozitivno mišljenje o sebi. Vidite u hadisu Allah, u hadisi kud si uzvišeni Allah kaže ja sam uz svoga roba sve dok ima lijepo mišljenje o meni. Sve dok ima lijepo mišljenje I kad u životu, ako ste razmišljali o tome, kad nam se dešavaju iškušenja, kad nam se dešavaju stvari koje mi nismo očekivali, koje nam zvuče kao negativne, šta nam prvo naupadne? Šta hoće prvo šeitan da poljulja kod nas? Nije pomišljenje Allah. Prvo, kakav je to gospodar koji te daje ti planjaš on te više daje odakle njem pravo da on tebi tako to želi prvo da poljulja lijepo mišljenja Allah eto vidiš gledaju smiju se svi ne znaju za njega ja znam za njega vidi. želi prvo da poljulja jer je to prva stepenica koja je sruši lahko ide ostalo Ako ti, ne daj Bože, izgubiš to lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta ta'ala. Naravno, ovo tijelo ima svoje mogućnosti, ima svoje potrebe. A sahabi Allaho poslanih, a lajissalatu salam, dolazili su, žalili mu se, poslaniće, mi kad smo s tobom, mi se osjećamo puni imana, vjere i snaži. Kad dodajmo tebe, pa nas okupi Dunjalog, pa oboveze prema porodici, mi oslabimo. Je li poslani kritik u Kaže, polako, s vremena na vrijeme, malo imanskih dijela, malo popuste, što naš narod kaže, malo puci, pa popusti, puci, popusti, tako je život. Organizam ima potrebu da se i odmori, a neki pokušali da se predaju i badjeti. Da li ni poslanik podržao u tome? Ovaj Nije. Čuje ovaj, kaže svaku, po cijelj ljudi će baviti. Ovaj, svaki dan posti, onaj neće da se ženi. Šta im poslanik ali sada se vam kaže? Ja sam Allaho poslanik. Imao neko treći od mene? Nema. Ja klanjam naveče Ja postim, Ja imam porodicu. Znači gledaj da udovoljiš kako kaže ah ti kulladhi svakom podaj njegovo njegovo pravo. E, naravno vidite sam način razmišljanja utiče na čovjeka. Kad kažeš e sam se provalio. Sad razgovaraš sa sobom, kažeš, ja sam se provalio. Kad kaže sebi, jaj, fali mi još da nešto malo utegnem ja to kod sebe. Trveči Gubim vrijeme, jer morat ću malo se bolje organizovati. Kako se osjećate, recimo, kad danas radite cijeli dan i dođete na večer iz krhane i sad ti pričaš, Jo je jesam umoran, joj, slomljen sam. I kad kažeš, e, šta sam danas poslao, radija suha. Ista stvar, ali ovo ljepše zvuči, ti si zadovoljan, osjećaj sveću, šta sam danas uspio razvršio. Ovdje sam otišao u ono sam završio, vidio sam ovu, sjelo sam, čak sam i moj vremene da sjedim sa babom, nisam ga vidio, popio sam kako sa njim. Kad sve to sabereš, čovječe ti si pun, osjećaj se unutra, znači jako, iskoristio si svoj dan. Ili kad samo kažeš, ej, jesam umran, mm, a jesam slavni. Ne samo da umaraš sebe, umaraš i svone koji su oko tebe. I njima više ideš. Jel' na živce? Beskoristan sam, nači radim, korisnim, I još ću više povećat. Sve su to stvari koji i tekako ne, drugačije zvuči. Problem je često puta u glavi. Mi u glavi zamišljajući neke negativnosti i sami ne pokušavamo. Pasite, recimo, prvi generacija Ashaba. Od nekih se prenosi i kaži, 40 godina ja sam svoju dušu odgavio. Vidite, mi danas učimo se ono, da dobro učimo Kur'an jedno mjesec, dana, dvaj, kaj, ne ide i mi ostajući. sam jedan mjesec postna na filu, nije mišlo, neće više. Pokušao sam svaki dan, jedan mjesec dana učit Kur'an po dvije, tri strance, pa nisam stizuo, neće više. Čovjek kaže, četrdeset godina. Nije četrdeset sati, ni sedmica, ni dana, ni mjeseci, četrdeset godina. Odgajio sam, To mi kažemo, selametija, okretao svoju dušu i nakon 40 godina sam uspio. 40 godina. To je borba. To je borba. Čovjeka sa samim sobom. I sve je ovo. Mi kad riješimo problem u svojoj glavi, lakše se stvari rješavaju. uzmite sad jedan jednostavan primjer. Uzmite jedno jedno uzmemo jednu dasku koja je široka 10 cm stavimo i stavimo je 10 cm na zemlju i svi će bez problema da i pređu i da da se popnu da stoje na njoj. Ali kad je dignemo na 50 m bez nema vjetra, nema ništa, sve su da. Šta je problem? Istao stao, istao se i daska sve. Samo taj strah unama, strah od čega? A šta ako se okno iznenada padne? Se mogu upizu 10 cm. Znači, zamjišljamo nešto što što najvrojatnije se neće ni desiti. Ukoliko želimo nešto, ukoliko želimo da uspijemo, moramo tu istinski želiti. Jaka volja. Kao što je ova imala volju da odgoji sebe. Odgoji svoju dušu. Jer je znao šta želi time. Želi je ovo zadovoljstvo. Neodgojena duša, Pitanje što će sa njom biti. Ali odgojna duša zna se kakva je završica i kako je i mjesto čekanja. Tako je ovdje. Ako nešto želiš, bilo na ovom svijetu ili bilo na hiretu, ti ćeš istinski se trudit da dođeš do to. A jedan pokušaj? Zašto ljudi lahko odustaju? Neće ja kaj ima onaj, o mene, no, vidim na živci. A ne kaže, neće ja na posao da zaravim hiljadu maraka zato što ima tam neko. Ima sigurno i tamo neko što komu ne paše. Ali on hoće ti hiljadu maraka, voli ih. Ali da voli i džemek i što voli hiljadu maraka, ne bi on gledao jel mujo pored njega o safu ili je suljo ili, ili neki ahmer. Ne interesuje ne da li on alkoholičar prevaranti što ja znam poče li kad vidim ne je poličara u džami neći nija. a da te odni od njih zovne da mu budeš savjetnik za 2000 marakov rado bi se odatvo dobro zašto ne držiš do istih parametara ja sam u svoga roba svedok imao lijepo mišljenje omanje opet ono što je unutar čovjeka Naravno, uvijek ražnost je Ako Allah dozvoli na ovom svijetu da uspije neko koga ne moli i ko se ne osvane, zašto ne bi Allah dozvolio vjerniku? Zašto mu ne, ne bi o mogući uspijen? Sar nije preče dala Allah voli znači, malo pokušajmo iz te strane, jel da stvari poredamo. Svaki uspij traži truzdi za lagano. Ništa. I da naučiš, a pravilno učiti, Boga mi mora se oznojiti. I da završiš fakultet, moraš da se oznojiti. I da se navikneš na filu post, moraš da se oznojiti. I da se navikneš na namaz u džematu, moraš da se oznojiš I da klanjaš na filu namaz, moraš da se oznojiš. I da se odreknješ i dođeš na predavanje, i tu traži odrecanje. Mogli smo mi Svi večera sjesti s TV, negdje sa glavom, na kafu, prošetak, možda otići igrat neku utakmicu. No, Svi smo mi mogli naći nešto čime vi. Ali to nemaže odricanje. Odreknim se svog sahata dva vremena, onog odmora. Jer obično onaj ko radi pogotovo, ako ima jedan slobodan dan, tajan dan puno znači. Ali, svjestanje zašto to radi zašto ulažiti naravno svaki uspije ispred njega je gomila ne uspija i padula i zato u narodu ima izreka kaže nije sramota da padneš sramota je da ne ustaniš to se prenosi i slična izreka se prenosi od Muhameda Alavi kaže u Rinku Govori za ring. Savjet. Kaže od, od svjetskog prvaka, danas znamo našto je spao i čega bolu i jednostavno gubi pamćenje, parkinsova, bole i šta, znamo, tako dalje, tako dalje. I naravno, čovjek je prošao te stvari, shvatio šta je život, vidio i on kaže i u ringu nije sramota, desi se i najjačimo, da padne, ali je problem ako ostane uzbore. To je problem. I u životu je tako, najčeština onih koji ćete te pomest, koji ćete srušiti, koji će ti izbitniti. Pružit ćeš i zadovoljstvo ako ne ustaniš. Ali, I nije to sramote, to se dešava, ali treba da ustaniš. I koliko danas je po pitanju dnjavu, opet kažem, možda naša svakodnevnica nam najbolje govori. Imali smo primjer. Ja sam imao primjer da upoznam ljude, da upoznam čovjeka koji je par puta u životu bankrutiruo. Na nom. Sve izgubili. Naravno, nije on uvijek krivat. Pokradu ga, prevari ga. Uzmimo mu sve što je imao. I opet čovjek ustane. I opet mu se ga svidjeva. Opet ga neko zazne. I on opet... Ja zadnji putak nisam bio sanim, imao je ogromne posla. Na znači, čefon je bio bogat. Iako je tri puta u životu bankrotirao. Naravno nije sramota pasti, sramota je neustati to je jedno narodno pravilo koje ima među nama. Kaže potrudi se da naj budeš najbolji u onome što radiš, zašto? Jer ako čovjek stekne sposobnost u jednoj stvari, To mu jača snaga u njima. Zamislite sad u tuzle, imamo mi tu u čašijemu, kad kaže joj traje mi dobar majstor. E, zamislite sad da ti najbolji mančar u tuzle. Iko god pita, treba mi neko obišao 80, nikom mi nije uspio da riješi problem. Ko je najbolji ured? Kako si ti osjećaš? Kad cijela čašija priča o ti najbolji mančar, najbolji električar, najbolji doktor, najbolji zubar. Najbolji informatičan. Zato čovjeku ne daje snan da napreduje da napreduje dalje. Kaže, suoči se za strahu. Bježanje od problema nije rješenje. Nego je rješenje se čovjek suoči sa, sa problemom. Pogledaj malo ovo poslanika, imali jedan primjer u njegovom životu da je pobjeg od problema. Sa svakim problemom se suočio i riješile. Halife, njegovi ashabi, nisu se bojali, nisu strahovali, nego su se suočavali sa svakim problemom izazovom kojim je dolazio. Naravno, tražili su nekad tražili su nekad da, da to i uvijek su gledali da to rješenje bude naravno u skladu. I osvima radi Allama, koji im su drugili glavu, suočio se sa problemom. Samo što je tražio bolje rješenje, pa je rekao, bolje da budem onom, onaj kome je načinjena nepravda, nego da ja činim nepravdu i prolimam svima s u krvi. Ali nije pobjeg od problema, Nije se pokupio i ko što da ostal, koji nisput, vježi, što me brže i dalje noge nosi, nego je ostao na svome mjestu i umro, preselio kao halifa. Nije pobjegljeno. Kaže, pokaži, naravno, drugi te neće poštovati ako ti sam sebe poštiš. Ali pokušaj nekad ovo je jedna jednostavna stvar. Možda izgleda onako neozbiljna. Ali probajte. Kada uradiš nešto dobro, odio sam sebe čas Smiješno. A lijepo zvuči. E, danas sam, zaradio sam, ali sad, ono, ko hađinski s jednim popimka. Zaslužio sam. Na jedan način iskažeš sam sebi jednu vrstu poštovanja. Naravno, četiri stvari imamo na omu da su bitne za uspiju. Mi, naše sposobnosti, naša ličnost, ljudi, vrijeme i naravno naše planiranje, odnosno organizovanje, ono ih potencijala koji imamo. na sve treba da vodi. Ne možemo mi sami uspjeti. Čisto, to je naš problem. Što mi zapostavimo često puta ljude oko sebe. U svemu. Ja uvijek se vraćam. Zajednici, ajmo vidite. Mala skupina ti omogući da napraviš jedno dobro koje i sam ne mogu. Mi sad ne bi mogli sami sa sobom sjeti držati sve predavanje da imamo nagradu uvečeras. Nadamo se da da u ovom društvu I nadamo se, ako Bog da meleci, prenesu Allahu subhanahu wa ta'la za naše sijelo, da kaže tvoji robovi te veličaju, zikri, okupili su ime tebe. Ako Bog da mi se nadam, da je to naše sijelo, tako sijelo. Sami to ne bi mnogo. A zajednica ti nudi. U mnogim stvarima ljudi ti pomogu. Naravno vrijeme, mi znamo da poslanih je spomenu, dvije stvari po kojima su ljudi nemarni, a to je jedna ti tih stvari, i slobodno vrijeme. Pokušajmo, znači, svaki dan da napravimo korak naprijed. E, Svatimo probleme kao prilike da popravimo, da sebe nadogradimo, potpunimo. Nemojmo gledati kao problem, ono problem, problem. Eto, problem i prepreka. Ne problem ti neka dođe jednostavno kao kao jedan vidat imaš sadaš kaže vidiš ovde griješim ovo mi je, ovo mi je problem o, o, ovo nisam uspio kod sebe da da popravim Kažu da je jedan jedna od metoda pacinja Spomnite se tamo na istoku dali kod ti imperija animali eh, eh, dinastija Kaže, jedna od metoda bila pačina zatvornika, jednog dijela on im na koji posebno želi na im seo, što kaže o sviti. Kad ga dovedu, pitao ga šta najviše voliš jesti. on kaže, volim to i tu. I onda tri obrata dnema jede tu. Unište ga s tim. Unište im volju za životom. uništiti čovjeka, jer pazite, čovjek stres ima i u svoju pozitivnu stranu, ne prekomjeru. Malo probudi organizam, adrenalinu treba tijelo, malo se probudi, malo da se ojača, da, da, da, da se tijelo. U, čovjek, u, u, kad strah kaže, strah je Allaho rahmet, jer kad se strah te, tjera da ti štitiš sebe, razmišljaš, snalaziš se, tak čovjek kaže, gledaj sa čestvere oči. Veća koncentracija, jednostavno dogačije stvari, gledaš. Tad dolazi do izražaja onaj kapacitet tvojih sposobnosti. Jednostavno vidiš kolika snaga u tebi ima. I čovjek u strahu puno više i brže i dalje trči nego onako kad, kad je lagan. Kad bježimo, ma ide to po, Može se iskakati, preskakati, ne osjeti i se umori. Ali kad nakon sada iziđeći, možda bi dolda do, do, do skvira, ušte, dosta, odja kući. Znači, to je potrebno organizmu. I to gledajmo kao priliku da malo izdo, izoštimo. Ako se desi problem, obično mi u problemu malo stanimo. I zato kažu nekad, Ulema kaže, nekad i greška koju čovjek napravi, biva mu bolje i dobro nego da učinje neko dobro. Jer ovdje tad sidi razmisli kaže, vidi na što sam ja spao. I možda se tak popravi. Tako i mi, ako zapadimo neki velaj, zapadimo neki problem, desi se nešto. Nemoj se gledati propod Dunjalog, znači prilika, moram se gledati da gdje sam pogriješio, znači moram popravila stvar, moram da idem dalje. Moram biti svjesni da ima imaju onih dana kad ne ide. Desi nas se svima, krenemo i dan, Nik. Da. Mislim pripremi. Sve sa svoje strane, ali ima stvari koje ne ide i mora se čovjek pomiri da nekad i to. Ima je na umu kad počnemo nešto, zamislimo kraj i da smo uspjeli. Ta elacija. U pišni fakulteta sa zamišljom na dan kad će otići po diplomu, kako će se Počinim posao, zamisli sad za dvije godine kad se ovaj posao razvije ja budem gazda i budem zaradio lovu, kako ću se ja treba osjećati. Razmišljaj o tome i onda daj od sebe da dođeš i ostvariš ono što, što želiš. Kad kreneš da učiš sufaru, zamisli kako će biti dan kad dođe dan kad ti otvoriš Kur'an i onako lagano na raknici mogneš da učiš taj osjećaj. Zamisli osjećaj kada se učiš da postiš na filmu. Onaj dan kada ćeš biti od njih koji će svaki ponedjeljak možda ili svaki četvrtak ili sve bili dane u godini posti. Zamisli kako će se osjećaj kada prođe godina dana a ja ispostio Ramazan i oni ševa I pored svih onih koji u kojoj sam praktikov i bijeli dana na svakom učinu. Osjećaš zadeboljstvo. Zamisli kako će se osjećat kad ostvariš ono što hoćeš i teži kad to me kažu i najdalji put je jedni korak. Ej, ne može se tu. Daleko je tu. Nekad je daleko. Danas čitam subhanalam u istinu nama nekad promiču tolki stvari čitam danas o jednom njemačkom naučniku koji je živio u periodu 1500 i neki znači neki tamo otprilike prila 16. 15. 16. vijek oni tad pisu odlasku na mjesec i kako izgleda mjesec i o onoj uh, kako ga mjesec privlači itd. Tad maš što to. Te. Kad je ideja? Pazite, braća, braća koja su, braća raditelji koja su se prvi digli iznad zemljene površini, nisu oni arapio nosioci ideje aviona. Samo što mi ne znamo to. Zamislite kako je izgledalo u njegovo vrijeme priča o tom. Ali vidite, mašta preraslaju, nešto, možemo mi danas zamisliti život. Bez aviona. Priča telefonu 1800 i nekje. Kakvi su komentari bili? Siti normalni? žicom glas pre nas. Šta, i na ne kraju, šta će nam to? Danas, mi samo, možda i kad spavamo negdje, na dobat ruke telefon. Jer mi je on danas sve. I telefon, sredstvo komunikacije, i internet, i sat, i budilnik, i bilježnica, i sve što se može. Teško je zamisliti život danas bez, bez to. Naravno, oni poznatijoj kojima čitamo, oni su nekad maštali to što mi maštamo, samo što su oni radili da dođu do uspjeha, sad do nas je isto kao što mi čitamo ashabima, ashabi su maštali po Allahov zadovoljstvu razmišljali o tome, žudili i trudili se da dođu do toga. A mi znamo da nas ko što nema kaže ima, nisu želje, iman vjera. To nisu želje. Ja bih volio da budem najbolji vjernih. I ti si najbolji. Ja volio da budem u dženetu. I ti odmah u dženetu. Razmišljanje, maštanje je jedno, a rad za to je kruko. Vježba je jedna veoma. Sve je vježba. I pravilno učenje kruana je vježba. Moraš da je I sve ostale stvari moraš da... Moraš da se navikneš. Moraš da se ustrajiš. Moraš da se trudiš. I ptica da, možda, da ne poleti nikad ne bi... Da ne ježba da leti možda ne bi nikad poletila. I naravno, zar ima nešto što čovjeku može biti osnova da se razočara u Allahu milost. A Allah na poručaju... Ne mojte gubit nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milost. I oni uspješni koji mi gledamo, i njihov je dan 24 sata, nije ništa duži od našeg dana. Naravno, postavimo ciljeve do koji možemo da dođemo, nemojmo nešto nerealno stavljati sebi, jer može nas srušiti, bilježi svoje uspjehe, jer je to jedna vrsta znači, dokaza da smo nešto uspjeli, sami sebi dokazali da možemo i da treba da nastavimo tim putem u strajnost. Mi znamo da je Allah poslanik Ali sadać selam kada je upitan koje je djelo Allahu najdraže rekao ono na nakonim čovjeku strajeva pa makar bilo i i malo Ovo su neke izreke i naravno uvijek kad pomisliš da je možda vrijeme da odustaneš, možda upravo je sljedeći korak tvoj tvoj uspjeh Zato uvijek imamo to na ovom Molim Allaho subhanahu wa ta'ala da nas učesti na put. Amen, abona, abona, abona, abona.